Стамбул, 1994 Господи, яке місто! Як хотілося б його прожити з усіх сил, а відтак захлинутися від незмоги охопити й описати. Два континенти, між якими розчепірилися дві колишні імперії та що щонайменше 16 мільйонів мешканців. Не кожному з міст аж так багато подаровано. Тим часом у мене зі Стамбулом до нікчемного мало. Я провів у ньому годин 6 або 5, не більше. Не 5 років, не 5 місяців, не 5 тижнів, не 5 днів, не 5 ночей. Тому мій Стамбул увесь поміститься на цій сторінці. Ну, може, ще наступну заповнить. Йому б насправді в доброго і правильного автора і на тисячі сторінок не поміститись, а в мене він весь тут. Зрештою, не весь, бо де його Азія? Однак із його Європи в мене тільки Султан Ахмед. Мій Стамбул це Султан Ахмед. Він же Константинополь, крихітний мис поміж золотим рогом, босфором і мармарою. Хоч навіть і про сам Султан Ахмед можна окрему тисячу сторінок писати, і не вичерпаєш. До речі, Султан Ахмед у мене знову ж таки не весь. Наприклад, до султанського палацу Топ-Капи з усіма його садами, альтанами і павільйонами, я теж чомусь не встиг. І над могилою дорогої султани Насті Лісовської сльозу не пролив, як деякі. І як мені після цього щоразу проїздити через її рогатин? Що мені сказати йому? Чорт, забирай усі ці круїзи, ти наче десь мандруєш, опиняєшся в якихось щоразу нових місцях. А потім, виявляєш, найцікавіше все одно діялося в каюті, де всі дружно пиячили. До Стамбула ми прийшли з Варни. До Варни з Констанци. До Констанци з Одеси. Отут і криється найбільше О. В Одесі ми завантажились, а по-морському кажучи затарились, і надовго, бо наших запасів мало стати аж до кінця круїзу – Себто аж до Афін. Але якраз у Стамбулі ми виявили, що їх уже не стало. Тобто ніч між Варною і Стамбулом проминула якось так, що коли вранці нас, відверто з дезорієнтованих, виводили на берег, то мені здавалося, ніби насправді нас виводять на страту. І це ще не був би найгірший варіант. Насправді нас позаганяли до автобусів, розділивши ніби ясир за мовною ознакою. Я вибрав німецьку, бо англійської не розумів, а російської розуміти не збирався. І все ж я не знаю, як витримав би всі атракції того дня. Святу Софію з поведряпуваними на стінах рунами. Тут був Інгвар, Фак Візантію, Слава Валгаллі, блакитну мечеть. Великий базар, короткочасні дощі, поривисті вітри з Босфору і Дарданел, зграють турецької пацанви з парасолями на поготові, згідної бігти за нами вже від автобуса за якісь лише пару тисяч лір. І найгірше – усіх тих взуттєвих вусатих чистильників, що виникали тут і там зі своїми щітками і ваксами, і просто таки падали нам під ноги, хапаючи за шнурівки і литки. Я не знаю, чи зміг би все це витримати і вистояти в дослівному розумінні на ногах усі атаки Чистильницької мафії. Я не витримав би і не зміг би, якби мені не пощастило з автобусом, тому що найперше того дня він завіз нас до цистерни Базиліки. Як добре! що я вибрав саме той автобус. Це стерна базиліка. Це підземне водосховище. Велетенський, обшитий старезною цегляною кладкою і пронизаний ще старішими колонами резервуар для питної води. Її будували перші імператори протягом аж 200 років. Це була стратегічна будова на всі майбутні часи. Бо якщо всередині міста є вода, то воно вічне. І ви, хоч на брамі щита прибивайте, нічого нам не вдієте. Цистерна базиліка сочилася водою, пахла водою, і нею ж дихала. Вона вся переливалася і дзвеніла, відлунювала кожною краплею, всіма струменіннями, кожним риб'ячим сплеском, у розсіяній вогкуватій півтемряві. Там були цілі оркестри водяних інструментів, арфи, бубни, флейти і тимпани, а ще водяні валторни і мушлі. Все, що могло дихати, звучало на дні тієї водотерапевтичної печери для спраглих, тієї оркестрової водолічниці. Спраглим у ній був я. І я ледь не вмирав під її цегляними склепіннями, серед її позвожуваних з усіляких поганських руїн різного штибу колон, серед медузиних поглядів, серед водяного співу візантійських ангелів. Я хотів низько схилитися, впасти на коліна, лягти на живіт і звісити руку вниз, щоб долоною дотягнутися до темної водяної поверхні. Мені здавалося ще трохи, і я зможу пити долонею. Ще трохи, і мої пальці стануть каналами, по яких заструменіють цівки води з лісових ключів. Я так і зробив. У півтемряві непритомніти зручніше ніхто й не помітить. Цистерна базиліка зітхнула, і витягла з мене всю отруєну спиртами воду минулих ночей. Коли ми вийшли назовні, я народився ще раз».